Ashtum nërmal, ashtum ebjitum, ashtum eqtar Se unëma Rekh sajnatë Para se unë të dhe mëtë shë kanë dhe ndësë sa unë të mëthal Allahuj jellë jelanihu El usmi shë a'i frilëve e Ramazan në ban kabuz Në al usmi Allahuj jellë jelanihu Më plët sinë që ritesh shë a'i atë dhita shë kanë mëtë në e rilëve Në të në ibanë në banë në banë në frilë që në ibanë Qëto dëshërojmë shë kët në atë muslimanë në dharë d Qa shumë, qëka të thonë për natën e sante që që jemi dhe në tërë? Ama unë këtë të temë në sante dhënë a shkërëtojnë që i ka shkërë ka shumë? Prej të fjallë me që duhet thonë, do të thonë i ma pak se pak me sigur i për shkallë që të të nëtë e maënë. E shahë kërë, edhe shahë kërë kërë që nëtë dhërë që nëtë dhërë që nëtë dhërë që nëtë dhërë që nëtë dhërë që Në radhë më pas do të vijmë në një amdhërim këmbëdhëkë për gazetio, pra ama rasta sa më aq që kemi kusht. Në radhë më pas na ka pas për të kemi vollimsonte këto minuta të këtyre parlamentit para, para konkret, si as as se të thoallem. Unë sonte konkret temën që do ta zhvilloj pa rreth kuralitërim. Për sa ai shum ngus, është i lidhur me natën e jona elitën, me natën konkret me natën e rezultateve. unë do të flas pak për zgritjet uh, e koranit kërimit numri i zgritjeve do të flas për mbrojtërat e zgritjeve të koranit kërimit do të flas edhe për rujën e tij do të flas për rrugën e tij do të flas për hezdimin e zumbin fermentati do të flas për tubimin e tij këna do të flas për tubimin e numrit A edhe numër B këna do të flas edhe për më të hafët për, edhe dhe të plashë për një huri, ndi ka të shkorta disa ajetëve, edhe në mënë fund, dhe i pjall, të i bojmë disa pjallë, si të të mëtoj e koha, rafë kërani të elimit, edhe dhe dhe simtarë me sërë. Tjesa fare të mësantit, është lidhe me problemin e disa njërëve dhe simbesimit islamë, e përqerët mas pakina interesant gënërmëale dhe risatën u shkëra e në gëllënët me talur dhe përpimë se absolut nuk kanë kur një mağlume nuk kanë kur një djeturi asat minimalë rrështë ti kitabit se si ki veç kanë njësën fjallë azotit e si ki janë fjallë azotit si karë dhe një të kim u gomë shat si karë dhe një të kim e hinë të le si karë e sa në i gjitha njërë shka halamat dobet halamat parezumë ka shku dhe të ajo se kivela sash pjala zotin një nërmola ato shka këtë pjala e folin dërpraja të kje në musiman unë do t'i teki vargë varg, kështu prej fillimit e derin në barin sukur shka i përmena pjesë e temave pjesë e temave shka do t'voli shdo pjala prejtive shka e fola unë që ka krije titull e do në dërëse një dhe atë vetja apo dërëse plët e unë sash edhe prap, posam, Allahi Jelle Jelalohu al-Qur'an-i-Kerim Sura-tul-Buruj al ayeti khud naka orte t'o neve naka argoment t'o se si Qur'an-i-Kerim parat se siyedn d'o orte t'o ne t'o ka c'e jes dhik ki qatri zbrit jekhi Qur'an-i-Kerim hi qatri zbrit t'ri hai qatot qatri zbrit t'ri hai qatot qatri zbrit t'ri hai meni hai re qutu iplik sa'i se qat dalil të madhë për i librave qërë që a kanë shri për i dhoti, së kërë dhe burin, të vratë dhe në gjini. Kura në qërimi para se të zbrikë në tokë, a ishte ku? A ishte se madhni Allahu qëllë gjëlelu, huajen dhe se patëponjë këta. Kura konë kjo kohë? Na i thëmë saj kohë ezel, që dhe qëtës jala ezel, pa qëllim, ishte se vëtë Allahu madhni a ti gjële gjëlelu, një ditë pëjë ditëve, Kërë i radhja ati, kabo morat a i që ki Korani Kerim s'litët, fjallë ati, Allahi Jelle Zheleluhu e s'ila, është pa fillim edhe pa mbarim, është pa zon, pa kretjial edhe kallëgjus, veç të që të alegorijen e vetë, se pa kretjial edhe kallëgjus ursel, fjallë Allahi Jelle Zheleluhu e s'ila s'ka harpe, edhe s'ila s'ka zon, edhe s'ila s'ka fillim, edhe s'ila s'ka mbarim, a shkrujt me një objek për e objekjeme me të cilin na e të cilin na jopin me emnin leuhi mahfuz këtu zote gjende gjelaluhu vet me madhinit i drejt për drejti e ka shkrujt kër alikërimit edhe e ka shkrujt me njëher një fjallë fjallë sukur nashka në shkrujnë kër japëm provem po e ka shkrujt për njëherë sukur shka e ka kryu këjt botën me fjallën kënd sukur shka e ka kryu këjt botën para fjallës aka pol per neveve maspeta i cop nendia quran i kerimi ishuw lauh mahfuz argumenton aeti funden sura tul buruj qotel ledh elahu qathon bel huwa quran madhid fi lauh mahfuz i quran i kerim para se zvriste ju iste ishuw lauh mahfuz moasto tukur që ka është i shkrujmë të ju, mua është tukur që i ka ajetët e ju në mutatë, vetëm të gjënër malë e paletër, gjënër malë e jokit radhijt, jë për radhijt dhe këtër, gjënër malë e që të fjallë, atë përstojta, atë përmungejtë. Me asë pak nuk ti, asë që kemi argument, asë që na ka na imru për ndia, gjënë në gjëralu, se ke Kuran i Kerim, lewë hi më shpud të ka ne Ashtë që si ta dim bëmi madhjetar Ashtë që si mështë ta dim nuk jesë një patitur Po për janë tjera Neve mas shumë ti në interesën Ti ati e keton për ultimin e ti kitabit dhe të në Edhe në interesën lëve për veprimtaria e jonë Si pas regullave dhe dispozitave dhe normave të ati Kërani kërimi Ka një hadis e bani vajetif në meshudi radhjallahu ta'ala anhu ka qol kurani is britja e ti numri 2, kjo ishte numri numri 1, prej allahulle muhfuz. Zbritja e ti numri 2 e kuranit kerimit prej lauhi mahfuzit, dashka mosato prit diku se thon tokjo, prej lauhi mahfuzit zihen e par dujo, zihen e par ta i bote. Eve qe kurani kerimi ka zbrit per nje her me urimin nga Allahu Kur'an dhe dela e lou e orlanu Jibrilun alayhissalam si ai breleu i mbrojtur ta togon Kur'an i kemin edhe ta zbrit per nje here komplet lehu ma akton bejtin me qillon e par dunjas me emrin e quajtur Beitul Izze shefia shefia e al-Arsif shefia e al-Arsif shefia e Maghrib me Beitul Izze ifu Është ati absolut Muhamedi aleyhina, nuk e vim se sa edhe këtu kur alikëmi ka qendrua vetëm e dim se liqot janë. E dim një kohë të cilën do të xhelal u e ka taktu. Kurani kerimi, bimin i Kerimi tu bimine e tij prej lehui mahfuz, edhe zbritjen e tij nën e pardhunjohet e kanë përsëll çdo hap, çdo hap edhe çdo çëll miliona e miliona malajka. Sekto për magnin e tij për ngritjen e ti, për lartësien e ti, për famshmërin e ti kitabit, e kanë përtele me lajket me tekbir këtë kitab, se ki as ngre pilevë i mahfuzit, e për po i ven njerëzijës në tokë, për po i ven kuj, gjende Ademit, për po i ven apive njerëzë, me së ka kanë pas pat me gjeno meti rasullullaj, ta neksa që tash, halat, të selam. Para se shkojmë hala me falmet e mënton, një lutën, të në gjami qëta jeni qëtashë, hala të kësën t ë stojë mësja mos e di a zot mos hasëm për misionin në Jugavë që e jugad, pa mush, se pa mushkë katëse më. Por don. Më kuj. Si pië ndaj atë si ia pritet me vokën e vallëzonte. Ja në gjelën e partë kësa i bote Allahu dhe në gjelënuhu me datën 610 ka urdhënu që Gjibrili a.s. ka angazhohet për zbritjën e këti kitabin të edhe ata ajet për ajeti sure pasure për një period për 23 vjetës plej këtu e të postë kura një kerimi dalohet për i librave qera evrati zëburi dhe njënjili ka në zbrit, jo për një dit, po cëllë e kita prejtive ka zbrit, ka zbrit, ka zbrit për një dit. Kuran i kërimi ka zbrit për 23 vetë, si pas në do dhinave, si pas, uh, unë po e përdojnë një pjallë, si pas komplikimeve që kishin njerëzit me në vetë për ta zhjith dhe një problem, edhe si pas sebebeve shkandovshin, si pas uh, këtu, si pas kohës që e liptin ja jetë me zbrit, Ashtu Zebriri prej spihet madhriet të gjithën e parë dunjos e zgritja e tij. Fillimi i ati Alhamdu Ekra bismi edhe mbarimi i tij wattaqullahu wa turjaun feeh ila Allah, këto rrin fund ta ajetit, Allah jalla jalaluhu wa jallalahu, ashtu e ka fillu ket ajet Kur'anit Kerimit. Kuriam do më ne harë do ta sqarojm definicionin e Kur'anit Kerimit. Çfarë do të thonjë hala Kur'an? i vetë mi lib i vetë mi kitab i cili ka definicion prej librave, si libra mëske të kuptohemi dikur së të të padhe kimia ka definicion kimia ka definicionin e vetë amaj definicion i lëndës a nuk ka definicion i libri fizika e ka definicionin e vetë amaj definicion i lëndës fizikës a jo i libri të fizikës Ahli liber event me as Quranic Karim iska ka definition ska ka rule ska dofton fjala Quran. Fjala Quran da textto njoon njoon no textin original Al Quran huwa kalam Allah al munazzal an tariq Jibril ala qalbi sayidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Spoetake Sheikh Hussein Hajjiduli poetake الله يستوف القران كلام الله نزل على لسان الا لسان الا قلب محمد على طريق جبريل المبتدئ بالحمد لله رب العالمين المفتوح من الذنه والناس المجود بين دفتي المصحف الموثق لنا على طريق التواتر المعجز باقصى سوره منه Kurani i Kerimi aspjala Allahu Kurani do të falja Allahu dhe zëllalohet zbritet në zemrën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe përmet e Jibrilit me fillim me alhamdulillahi rabbil alamin dari min al zinati wal nafi huwa tadrik ka pazë me me lein e mushaf kamrit ana grupi pas grupi i vëmë rivajet me 100 ajë, 200 ajë as mrekullime ajetin e tij më të shkurtë edhe i mbrojtën prej çdo ndryshimit me pakë edhe shumë qartë çdo të falja Kurani i Kerimi Për fërfakë, këmë e ditë, shëtër me lapës të nështë përbërërët, kërkosht me plenë të nështë përbërët, përkosht, me shkujt e me me kas lëta, nuk përbërërëmi. Nuk përbërërëmi së të duhet, së të gjona nuk duhet me në shumë një gjalliri, një gjëma dëri, në gjami, të të regula këstëm e ditë, ne e fërk pisin halkit, e pis kanë i në gjilë, pis kanë zë burë, Jo opinioni për kristianët gjermanë që i, i kalëzuën për mi libra 9 ditë edhe në travajeve të paguara në Augsburg, vetë apo dot kalzoi nga Kurani i Kërim. Se vi kubedi, os kalzoi edhe do të thotë më mirë ti më i kalzo atij se atë më kalzo ti për kitabin e famaya për pas, ndaj mbi sup pastë ato sfit në gjin krajnë lanës të cilët gjithmonë janë thub bukën e fortë për i lanët me sinvoj. Ashtu që kemi mora vet, por kjo spi nejve vakt të pomundon. prej qimës par ta shkjet kuran me, me definicionin të të tëllin e tekëm e ka njësë Gjibrija aleshëra me unën e përëndis me zbinë kalvin a rasullullahi të aleshërapusra në vitin 1610 në vitin 1610 në gari hera një shpelë të rëshpelë avet mekkës u rasullullahi aleshërapusra mjë tonë të një koh dit pas dit e këtën të mekkës sa i pëllqente ati dhe sa kisha i koh sa u cindron të urshëtimi ati dipas dita un krake dhe mirë ke prap derisa allahu subhanehu ve te jibrilin njeh ai isa ja muhammed laza laza emna allahu te jallaluhu ve te jibrilin njeh laza emna allahu te jallaluhu te jeli ash bujar laza emna allahu te jallaluhu te jeli katli us dojo laza emna allahu te jallaluhu te jeli kamtu njerin melat ai tinzin te kurjo laza emna allahu te jallaluhu ve te jeli preni uet te jeli sipas dispozitave islam e lukashi pastor e ka kriju njerin laza emn e laza laza laza رسول الله عليه الصلاه والسلام سيهر يفنت لذو برجله ودي امرادتو بلاي فيليمت ايري كامورفون مع ايتين واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله برونو برونيو فليغون الله تلك الايه الكريموكسي ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ا قديك كتايدوكساني دو, دو تي يبر شدو كوي فيمتاريا ادي كوركو زوتو الله نور فيبان و ما ربك بظلام للعبيد الله جل جلاله رب ذاتك يبان دام اشيان دام تو Kjo ishte zbritja numër 3 e Kur'anit të Këndisë. A jeta jone po e taje që numëria kanë dhënë härë prej Allahu te Lauhi Mahfuz, numër 3 prej Lauhi Mahfuz, gjithën e parë dunjos, numër 3 zbritja e Kur'anit të Këndisë prej Lauh-ut prej 2-të dunjos, me qalbin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për lidhje të drejtë. Kuaj ka pas Kur'anit të Këndisë arën më të vonë ku ka zbritje jo normale, arën më malai ta pasra leuh-ut mahfuz, jo atë original Edhe një cilën e parë, edhe atë luhul makmar, ndanrat të kuinta të njerëzve xhilan te Albin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kurani i Kerimi ka thënë thas ajete ajete sura sura, pa diçka e bante një mot mot djesa atyas drejt në gjashtë në vitin gjashtë në let, fund vitin në Abazan, Jibrili vin dhe thonë gjojë për a para kanodai te Al-Qur'an me thënë ke ja Muhammed, "Iqra li ma ja'a laka min khilal as-sana." le gjoma se ta shka ta ka nuk brit për një motë motë të ndëgjëjë sa e kje nga dhejti. Rasullullalli a.s. ja lezon të kejtë ka ka nuk brit për një motë motë, 23 vetë me rrë, qërështuja atë nuk brit për një motë motë, atë vetë eva atë për para, fundin e vetë, në vitin 23 vetë, atë vahit, Rasullullalli a.s. sa, Gjibrilin ka ka në muët, diherë që jemi më ledhuja Mohamed kejt kërani kërimin ashto që une para ati mati e kam kompletu kejt e kam ledhu para Gjibrilit hafëzështin tem diherë komision ka qenë Gjibrilit me melajit e të tjera edhe a i muëm ka thonja Mohamed se që kjo është ajo është ka zoti ka pasë morad me të vërish e që të ashtë jetë që edhe emanetja Allahu Gjellë me Gjellë me Gjellë me Tije jam të mirë për gjithë mënë a ditë kur ta komi kur të vim e sferë të vorë, jam të mirë dheri atë ditë për të vi kër të më qojë zote qënë me zilalu për shohë që jemë vlau jam israfi shohë vlau jam ingojës për t'i fri e sulit për zikë unë e vi seftë e majtë palit e vërëjat edhe thëm të t'i e quja bohëmbet atim përgjigjës muhe qërtë ku janë ato ato shaj kam pas umet e unë t'i e do të regojë se vëtë mu e dhe të tje Zotës i në në njënalë, u përkam nuk e kanë gjallë që u prejvorit edhe i vetmi ti i të cili dhëtë më gjallës i veshën e kejtë qërë vdeshën kanë mu kanë mund gjallë, a e shër radiallahu ta'ale anha, i kanë bëjgjuk të fjalë për Resulën Lajt, a Resulën Lajt, a Resulën Lajt së aja Resulën Lajt, e o aletna në së tëhjjimin ba'dina, vë në ahlu a rajat i dhali kellj Fërja ishe mëre më men Në otën me Në shemë buktonin Fërja të eki aja t'i me ishte modern Gja sa i kohë për atë kohë Mëre më men të të fletë ustra bem tanto que as tuas esplêndidas ayerz bashkohor sot e me plasr kravetin tan li bume ulet se diapantolluti mbi mesbari aporjomi dhe mesbari a a a brizeka se ka njerëz që duhet me ta ndarë aktivitete dita kja me ta mëmovseni në laqet dita kja me ta mëmovseni internet dita kja me ta mëmovseni vetim dita ajo dita me mosin në murmuri ta Aisha wa hal yumkin li ahad an yenshaghal bil akhar ta ka njerja që ka ashtë i bombe shgull me qëtërin që ti venë që ti kujtojë që api venë marë po si të linjeri ta ka gajle në vetë ti venë e pak ti se ka në kim nga ditën e të jametit i gajle vetua a do të tjenë matë mloja se pishka kje vetë do të të thajamur e prap të ku kemi fillu të piku nda dhe pak e sja hova një gjopë për u metin në Rasullaj ta kje qdo kështë për i trive për mens I ka zbritur thullaj ta alayhi salatu sallam deri te ajeti i fundit qe me lezuk të zbritje, tash, max ti ajeti ashtu gjak i zbritjeve nëse ta drejve çara të ajeteve duhet t'sqegohet as fazën e parë mënyra me brijë. Do ka numri i brijjeve, 3 brijje, këtash mënyra, çish ka zbrit kur al-Qurani. Kur al-Qurani ka zbrit se inza nalna fi leilatin mubarakati inna kunna munzirin. Unë e kam zbritë këtë natën, e kam silu me zbritë natën matë nërshme, natën matë, ma me vlerë, sëllë natë, natën e kadrit, që këtë natën, natën ka ebi, sante. Unë e përdu me kërku edhe një herët hesnit e para, pak si ka qore. Nëse të prive të me ratë, zbritë të kurani kërimi ajetë pas ajetët, abonirat e zbritë këtë zhinkëto. Fjallë, Gjibrili, fotografie në njeriut, e kurisht e në kuris, kuris, fotografie në njeriut, njënë i prej sahabove në mëkshe e ka pasen në dohjetë të lëkëndi, ka qenë bukuroshi maj man prej sahabove ta në mërrit në të kohë, e në fotografie në e kjivik si e Gjibrili shtetë, a i i fëll të fjallët, Rasulullah në sratu sërëm i në qizon të mirë, mirë po qka kishë ka ndohë të një gjënë, sai kul ford kur folza ad rasul allah rahina portion ke sai deri adiku zote jelle jralu suratu al qiyamah juz zote nam kuran al karim fa fa iza qara allah fattabi qurana in alayna jamahu wa qurana fa ya muhammad fa isodatani kieme fol hec nukieme fol hec na do ta zbritim fialen tor jibrili do ta knoya atis kieme fol hec vech kieme hec se na kemi vendosë për tje jokështo, na kemi vendosë tjime e majtë menë këtë kërën e kërën e kërën e kërën e kërën e më drishë, na nuk do të ashkrujmë tje këtë anë tëru, ku ash atët me arrodën e herë, na do të ashkrujmë zemër, se nuk kërë o ke fele atensa, se nuk kërën ja, e muhëmbet vula, e mos haresës ton, ashkështo, na do të anezdoj, na do të shendisim zemërën tonë, fele Su Rasullullah sallallahu alaihi wasallam për anë të vahjit, më monir, për imonira. Monira çfarë që na vahli ka zhrit, ka ardhur Jibril alaihi salam, edhe nuk as po, por Rasullullah sallallahu alaihi wasallam e sallat, ka dëgjuar vahjin prej ati në formën e zonit bletës. Në formën e zonit bletës. Mban punë, ma shëndrejishin sahabët këta vijnë nën ahnë këto, atë ato shkoishin edhe shkon të Melakja cina ishte e papamën Rasullullahi r.s. kërruz gjonte e knon të atë që aqismor për Gjibrilit përmëns sikur që a knon imamit të na të, a, el homin nga motin e aqshomit muksu edhe a jam knon të ajetët së cilë të kish pranu prej Melakj mënira e tret e vahit ashtë ajo e cila sahabot kanë thon vind të Gjibrilit dhimnit Vinë të Gjibrili Timnit, në atë matë softa, ja vinë të Rasullullahi Vahin në mënirën e zilës bashkohore, kur njën e tru zërrin tonë, e rëzilja me tru i bandërë, në këtë mënirë vinë të Vahin, Rasullullahi S.A.S. e kapasë matërën të mënirën e këti Vahin për pranimë, Dhe i ke aje që radiallahu ta'ala anëra Kur vike vahi në kësi më nira Rasullullahi në kaplon të rëndësia Vinë të nëprenin të jam krije në nërte Edhe aje nëtë atë matë Këtos të ardimnit Pre i hulës, pre i majhët hulës Njërës të të shkojshin Pre i rëndës njërës të rëndës njërës të rëndës njërës njërës të shkojshin Pre i rëndës njërës të rëndës njërës të rë pranu për Allahu jallahu jallahu ve jallahu, këto janë 3 mënyra të cilat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tianë Allahu jallahu jallahu pranonte. Riyesh ta asma's ayfaza e shkrimit. Pam zgritja numër 1, zgritja numër 2, zgritja numër 3. Mënyra numër 1, mënyra 2, mënyra 3 e pranimit. Edhe riyesh ta ashkush prap. Riyesh ta ashkuna e shkrimit Kurani detekë, si të Këririt. Nuk këto as defektet e disa imanlist që disa ljërës besimtarë shka kanë beshtatë që në besimin e ative që disa ljërës shka kanë gjamë shumë në besimin e ative veç pak një pra kanë miku ato më një arharojnë se kitab ka zërrit prej qihë lëpi patituris prej besimit të dëbët të cilët nuk janë edukur primën e Kuran i Kerimin Kuran i Kerimin e ka shkrujt Mohamed Kuran i Kerimin e ka përfilu Mohamed Kuran i Kerimin janë në lehë djerës të meqën mekja ato kejt kanë kohën e që ta në kohën e fundit disa të më falin së ka nevoj falje me kërku disa adepsëza edhe t'i ulemave tonë qak e meritojnë edhe si ta meritojnë në t'na sojnë më dëreni janë që në kohën e fundit me e bind opinionin me e bind populaten me i bind besimtarët me i bind muslimanët te Muhamedi alayhi salatu selam nuk pjartime, ka qenë frikive çka ka bishka çka dit me shruj pa po ai shtetot tjera dymt me shruj ai ka pa flak betorën ka dit me shruj mir çka skret i gjinihallat qatravet e lakum nuk po e din skretit ne orientalistat evropian si macineriia si fute macineriia e yahudve çka ka për qëllim me kët propagand ato kur jot kan për jem me zënë ide i kan bin disa loftonat prejo gjallarëve të mparin e unë i arpo tham se Muhammed i ka ditë me shkujt me ati dhe se kanë amara një musliman me ullë kokën po dashka para kjerëve se për nga meri i jemë nuk ka ditë me shkujt por për mu do të musliman i ma ndunjo po dashka me parëzbindje se dëra i njeri sa e ka dërshdoti qishë bërë ta i musmetik me shkujt e unë e prastën për e bajshna për nga meri temë në pismen po ajë po dashka me ditë me shkujt që të kemë un Kej magnia pa ngadarloketati kej muziz gjasfet mi muzize mbyllën natë ti Muhammed alayhis salam nuk din të shkruaje zoti ka argumentet zoti ka thon Kurani i Kerim Iqra lazaq al-sadid lazij ala po do mamira ka lumzimën e zot ala qodar gumet maktot ja ka dhënë rëdua argumenti numër 1 argumenti numër 2 ka von pe idha qara nahu fatba qurana kur ta lejoim na nuk e ka von lejo me neve po ka von her timat do më përsele, jo lezoje përsele, do të më dhejoje se ti zdi ashtu, ashtu ashtu ashtu me shkrujtë edhe me lezojtë në dhe në makon që të, të drime në kitabë argumente në më tëre si jam kuranor, kemë kuran mrena Po ja Muhammed ishte djica aslati, ashdevim çdo që ka aslati, pse devim çka ne devim letër kuj, ti hala as e ke shkruaj kur kuj letër, ti nuk do të shkruaj letër kuj kuj, argumenti numër 4, ti Rasullullah sallallahu alajhi ve sellem dizin me shkruaj ai me Suhelin kurivante kontratat e thënë ka Aliën, het shkrua me letër të cilën po e vaj, edhe mand në fund ai ja anonte vulën e vet në nosi ti te Muhammed ilon të ataj, ilon në gullat e vetëna për letra e njëherë prej herëve kur njëherë da si të prishtë një kontrat kur koj Sohejli edhe antar të ti që i kishtin delegatiorin e vetë që koj një kontrat për kontratave të prishtë Rasulullah e sëratu sëram alia sa jëja Rasulullah a i korkon të që em kërë beshën të që ka së tabaja gjinanë të gjithë qërë kërë duzë me mlejë me shtimë me mlejë me të rëkudu kërë Fa e Muhammed, së hejni, shtu e i thame ni kontrat, së i kontratave, ure me e pra du që i ti e Rasulullah, që asë kishë arme ti me bo kontrat, që shri me fjallën e Rasulullah, shkru e Muhammed, jani Abdullah, fa Rasulullah e Ali, që shi e Ali, fa e ja, se pshinë që ti e Rasulullah, që ve me bu e pra, fa në, fa shkallëzom ku a fjallën e Rasulullah, dhe sësë ka dit me në du, më kore kishë në du vetë, ama këto njërë, të cilës për po e mendojnë një islam, edhe për po e mënojnë i Evropës një islam. Islami evropian, unë e sot puni i sefte se islami ka krytë në Evropë, unë e sot puni i sefte se islami jo në ka prej ardhen prej Evropë. Ato evropians halavet kanë po muslimat, ato evropians i kanë ledhu islamin vesh nga zërë, Ato islami në kanë morë prej ahramit, edhe akhbarit Kairos. Ato islami në kanë morë pre gazatas muslimon, e s'il a zelë London, gohë në fundit. Islamit që zbritë London, a i kazritë Mekë, islamit që zritë Medina, a të më mirë dinu le matë islamit. Ato për në dojtë me në mejë, me në ikrasu neve, rojë. Garudin i cili apo musliman parnat edhe ka shpëtu vetër me islaminati e nga kur gjopë ota islamë e prejati ka shumë të këmi pitu më dojnë me nga mëhuneve, këpër të bimë, më dojnë me nga kastuneve se Rëzheja Asma Alim dhe Fahreddin Razi edhe Imami Gazalia qëtri asherat pas. Ka dalë me idim punë të tona mirë Neve islamin prej Londrë nuk e morim Ne imit obligum Londrë me qu islamin Se ato janë tërë E së kur ta këshin dit islamin Nuk këshin lonë sokaqet e veta Qëshin kanë lonë me bia edhe bi qitë me sokaq Me nona edhe babalar qitë me sokaq Ato me vazdit këtë kitarë nuk e këshin boqat Ato e këshin boqat qka e spegub në aparnet Në gjamiën tonë dhe pramë Kura një kërimin, Allah i tëllë dhe gjelë, ju e ka të fritë rësullu Allah i tali sëratu sëram, a i kësu e pranën të bejgjibrilit, edhe i ordënën të sahabët që si ato vahijil e eh Allahu të shkruj, vetëm atës sahabët të cilë të dishin me shkru, a i e ban të diktimin, cilë i kësharë për i zotit, ato e shkrulin tani. Njetër, ku a shkrujt kura një kërimi? Kura një kërimi a shkrujt, kura një kërim Aja shkrujt në lëkurat për të të qirës i spin Aja shkrujt në ploqat e gurit Aja shkrujt në dirët e shpijave të mirërka ndot Aja shkrujt në për, në për ato, në për ato zallit që i banin arabot me lës Edhe shkrujt në u than të ndil Edhe urunte Aja shkrujt në përhar në komasit vetë që e deshin Ta shkrujt në kurani kerimin me boj Edhe e varsin mur vetë rishin desh eks to me rad derisa kur aliterimi as bo tamam vitin 1638 dit shtu 630 dite herës ton kalendari diellit ban pon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke djej kund pon te kabitis zote jalalulai ka thon innaka mayitun wa innahum mayitun ti do sh te diseshtu kur ska do te bëfin ti edhe filapertin mbas ti mardit tanamara sallallahu alaihi wasallam kamonat e ububekri xhalife yobe jo namar donu malik Në kohën e ti, kërani kërimi ka vazhdu, mua ashtu, sëmërsh ka vazhdojnë, në kohënë Rasullahi të alështu -ra sëllam. Mirë po, Omeri Mand, i cili ishte ndimë si krahë i gjatë i islamit, në realitet, islami ishte, aji është fatla të matë trasha, i kështë edhe matë fëqisë në për me bëjtë islamin, sa i ja, ababokëm, une po kam qëtë një punë të abojmë na, fa kërani kërimi hafëzlar për ishef se povdesin, një që në 24.500 sahabi i kalor nësullaj kërka vdikë, prej ative s'ka një alim botë që ka mundet me të regu se cëllë i ka qenë hafëz edhe cëllë i s'ka qenë dësot ishin me shumit vetëm pakita e vogë në gjishta nuk e dhishin kërani kërimin përmëns ato ishin kejt kërani kërim sa hafëznarë kanë zonë me hu të poezinja e babëkër dhe neher rasulullah ta'ala nisant ana disa njerëz në kabile të anëtojnë dinin ato ja tradhtuan ja pranën të vlar tatë ardhën para se te rasulullah çonai një, një një grup të madh në mqefer ato kanë shtatëdhapë vlar me armë una to aprun katunë devati pran kushtat dhjetë grupë qarë mloj apo vlar mat boj kurani kerimi çog të banamaret saja babaker do shtapovendën e luftë atash me dashta povendën e luftë të, të mersme po morim kjesë prapë atës vartë e mdoj, e do të zhukën dërshë a po kam qefë, kura në i kerimin prej kejtive mjetë e më kua i shlumë, ta të vojnë, ta vojnë, vojnë me një venë, fa bëbë krile, asë një herë kjo të mundet me ndodhja omer, për shkak se onë khalikja i pëngë amëris gëzaj, me e bo një punë, të të tëllën të pëngë amëri këra konë gjallë nuk e ka bohë. Ta Omeri Arasja e ba Babakr Unë këtë punë për e shëpë hajrë Unë këtë punë për e shëpë dëbishme Ka thonë e Babakri rafës 30 e nitit E Babakri Omeri Karën Ka lutë muë dheri sa zoti Formova bingje dhe unë se Med mërtet ki njëri për mirë Por nën atëherë e formova Komisionin para kej sahabëve E formova Komisionin për të bimin E kurani kërimi prej njeteve ku ishte i shkru Ajë komisionisë e prej zedimi E sabitit i bomë edhe prej sahabëve dhe në i nërën kushtët që qdo njëri që një të bërë një ajetë që një di përmështë më zgudzoj e vetë më arë po vetë i diti më zgudzoj e vetë më arë po tjetë vetë vetë i diti me kushtë që kur të bërë ajetë në taknojë edhe të bojë e besë e kam një për nga merit edhe të kaldzoj e vendin ku ka zbrit kaldzoj e anota kona dit edhe të kaldzoj në hakin e ku i ka zbrit dhe i dim një thebit Pacientin krymtar i absolut, ai udhheqsi i komisionit, ai ka thënë kurm ka urdhnuar babat e Kur'anit e Kërimit me tubu muen, atë marran mukadose, më pas tonë sikë kodër baen me dorë, 339 për shkak të amanetit. Për shkak të amanetit edhe punës prezide, të cilën po e dha ai me urdhëhet. Qapo prapë na përhirt Allahu te Ospi kitabin e vendosëm me botë punë të sahabët, grupa grupa apo janë marrë, çdo kush për yative vinte me atë ditë i 3 i 4 maji, e klanë edhe ban TV sa që Ibni Abbas i thëtë, une i ti njoni për i sahabëve, thëtë, une i di si të dhëni me dit rëst i kitabit Sadi, ka thëmë Bismillahirrahmanirrahim, une i di se 6189 ajetën kur anë i kerim, kur ajeti parë ka zbrit, kur ka zbrit i tiki, une i di se kur të tëllë ajet ka zbrit nukën, të li ka zëbrit bitën, unë e di se të li ajet ka zëbrit Mekke, e të linë Medine, unë e di se në hakin e ku i së ajet ka zëbrit, e unë e di vendin e ajeti ku ka zëbrit, e si të duni qaptëm në një ajet, për jam kanëzoj më njëherë, si të duni slip një kejt ajetën dhe korani kërimit, për jam kanëzoj vendin e hakin e ku i si ka zëbrit, që kanë që të duni me dit jam i njëftër dhe kitabin e Allah i dhe lezhej alun. Kësht آيات يا يتم اي كانشوي صحابو الفليتا ما بويا باك ديريس نا مان فونكار لصحابي ا كا باسيل الخزيمه رضي الله تعالى عنه ما يثني في منذ سوره التوبه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كياش اي يثني في سوره التوبه خزيمه كبروا بذات تات ياش تا ليجيف الكوميسيونين تاع طورا aqë kto e ka gjetë një behanet vogël një orientalist evropian mendoi se mos jam gabim se e ke kajmën e goziar. Ki njëri e ka, një ka një një shkruar në librat rreth Kur'anit të lirimit edhe zbrithjeve të ati. Rreth sajtë me jetë tish na ka imi te moj tonte kto e mand fon ka fan muslimanët e kanë Kur'anit lirimin në rregull ke me përjashtim mia ajet Mustafa nuk e kanë në rregull. Cëllëa jetë të pas kanë rregull ti njëri ka dashni një goz me angul islamit ama se ka ditë shkërtise për këtë gozhdha ka qadash muri jone ai fort e tani ai kanë 20 gozhda tjera më të gjata binave se të gozhdha e këtij se ka ditë së tretë te ulëmot islami nuk janë jum ato janë trëzut ai thotë ket ahet nuk e kanë rregull musaf islamin për muslimanët për çka te keti kanë bruka diajet ka diverse si na jetë diajet a iahet a iahet a iahet a iahet a iahet komisionit wishnisa haba kafru e, ka e merr me mendë nënë në mendë se ia me jet nuk ka mirë puna e ktia jetin kuranikerin Ti njeri ju kemi përgjithë këto. Ti njeri ju kemi përgjithë këto. A, zotria jonë ti që pashkurur këto për desisa, për helëm të muslimanët, po të lajmërojmë se këta ajetët ka pru këzejmë e më lëmëni, a një me ka pru vetë vetë nuk ka pasë qëtë, të mparli sante si të avanojmë dhe një dhe një dakikë në sante imi natër e ma dhe në kemi vakët bon, kjo natë një, një herë një më rëndokët, të mëtë përsejitët, Injerio që më foljit këto, kozaima me makeup duke kaë adjustments, nuk ka pasni më shot, ama kes po i vin do jona çera dali. Kis po deshen komisjari a di kur ka pruke taë kaë 20 di ishim kaë në afër vit në komision ka qenë Umeri tëlli ka qenë afëzi furtë, në komision ka qenë Vyabasi ka qenë afëzi bajmasa, e ishte të pojë lupajesh, në komision ka qenë Moabija ka qenë afëzi furtë, në komision ka qenë Amri ka qenë afëzi furtë, në komision ka qenë Amri më rëbi, a ka qenë afëzi furtë, sa adim në Moab, sa adim në Obadi, sa adim në rëbij, sa adim në vaj oqasë. Kej, qëto kanë qenë komision, kur e kapru kënje njëri ahushatvejë ket Ti njeri pe Evropë do ni djos po e di, ja bvojmë laqet me di, ja kemi bvojmë di pap, prap, e pa prapë ja bvojmë vizaminë sonte se ajetën të të cilën e ka promovo kozmia vezvat, ne harë të ju kalzojmë sa ka, ka ndodhur me kët njerë i para se para se të ndodhi o xha, Rasullullah i harë ka dalë në bazar e ka bënë djeve pini e hebrej. Të ka bë pazari ka thonë ti, be prit mua shkojun në spit filharti bifa. Deri sa Rasullullah ja viti me parë يهودي اي كاكون يا يا محمد من يشهد لك انك لك انك اشتريت هذه مني فقصت دسمون دي تي بلي ديمو ناك مومنت شكي صحابه شكي خوزيمه فاهني يا رسول الله قوله دسمه فا يا خوزيمه فقصيت دسمون شكا قال دسمون دسمي ان اسلامي ددي بورره او ثاني بورره دي غرا ومه دسمو دي 34 سوم دسمي ثلاثه دي, دي بورره Ta e ja Rasul Allah, ta une dëshmëj veç vetë se ti e këtë lekit dheve. Ta posi, shka për të qëtë? Ta une për të besoj ti e se ti e të zbri kërën i kërinë një prej qilës shtatë, e së për të besoj për për për nga merë, e së për të besoj që në për një dheve. Rasul Allah, së al të sërami, ka thonë që ti gjali, edhe muslimanë vën gjami, men jeshë hadu lehu huzajma, fe shahadetuhu shahadetu rëgjulani. Ta prej së dit pra zëtërije së evropian për i kalzojmë se edhe këta jetin e fundin surë të të uve, gjithet e kanë pru pra jo nja për di, plus o argumenteve qera dita informata transitive këtu shumë shpejt lidhe me kurani kerimin edhe të të bimin e ti, qita fleta shka e në bë në kone e bubakrit janë lujt të bia omerit e quajtur hapsa deri në kone e bubakrit edhe omerit Uh, uh, bubëkri ka qenë divet e 9 mui divet e 3 mui e 9 ditë khalife omeri ka qenë divot vete e 8 mui uh, dimot vete e 8 mui e 11 ditë mas sa i periodi ka ardh Osmani qenë i ka qenë 4 mui 4 vet e 9 mui e 9 ditë khalife nukohën e ati Osmani e katubu, ka të bu i kalife qito fleta për i ka hasa edhe i ka shkrujt 5 Mustafa i ka shkrujt 5 Mustafa të cilës i ka daktis njën Basra njën Kupe di, njën Medine 3, njën Kajro 4 njën Shant, 5 dhe i qëtive 5 mosafove janë formu ato, ato mosafat që i kemi na janë shkrujt me emnin mosafi Osmanit dhe të tët mosafi me shkrimin Osmanit edhe prej qëtive janë tashtipull uh, keq Mustafa Mbote deri ditën e xhikimit ma ka mund të ndrişën nas në rresë nas në shkrim më mushruit dhe vetëm shkrimi ottomanit keq Mustafa te votat na ato i kemi dhurtetona Allahu xhalla jalaluhu u jalla salu thë ke kitab prejur me tona model Allahu xhalla jalaluhu u jalla salu ke kitab dasuria arkitengjel me zema te tona deri sa Allah u ke dhënë Allahu xhalla jalaluhu u jalla salu ke kitab ngjel në zemrat e bijave dhe nipave tona deri ditën e xhikimit na lutni Allahu xhalla jalaluhu xhudhra fi për jetën ton dhe të të kitap edhe ashto Kuran i, i Kerim i ka morë pun edhe definicion e këto e sjarum parë në shkënësot Kuran i Kerim i mbrojton prejzdov në kësa në lëki edhe prejzdov të pritë dheri ditën e gjikimit udrëstisi jonë, orari jonë i ditës orari jonë i punës edhe regullat e tona jesore shka nuk janë në nëfë një liber Allah i Gjelle Gjelaluhu neve kadasht ai, e na jemi antarë të këti kitapit doshira aty se që na kemi ummet i këtij libri ma të sej dhote jallalul ditë ramazan dhote kabulla e vot dhote jallalul sevapot eksajnat inshallah kemi neven ajdan dhote allah jallahi allah i mazel me jallalul sevapot eksajnat inshallah dek me veton se ora janë dal për natën e sonte të spija kush ka qef mua informuan dhe më informuan të ardhe familjes nat as shumë do bish me as tavapi ma si ato mas namaz gjatjes ku tani ju të spija informoni sqagu minimal si falin ka një dira qatë në manë për Allah a të falin praspa ku dira qatë si të falin falin audhu billahi më në shëjton rëzim bismillahirrahmanirrahim nuske rukë në shëtjeloj ma të namazin i këlle ka e në namazin të sti po një dira qatë në filë në manë po e bajin jetë mi fal dira qatë në filë në manë së ta në këtë nëtë o zëtë banë mi kabul subhanë këllahumma elhamin e orë në surën ku dira qatë selam kushka qef me vazh i falë dhja për selam, që o të lbir, mer hispa vëqinëre në durë të kbirë, merë hispa që të një jetë mo, atër dhja për selam, të kur të aradhija që e bëjë falit konkret, e kje pa e më në mozina t'ile, Allah i Gjelle Gjelaluhu që të dire qatë, zdo njërin për e neve, jabon të të lajmë i falë, e masit i falë edhe kabul, jabon insha Allah, natë a jonë nashka i bin të anson të vlazni, zote Gjelle Gjelaluhu, kët nat Nini mujë, tani ju e dhini shumë mirë Me matematiku në besoj se në gjami ka gjemë Shka shumë se e bojnë e sapë Se sa vetë, bojnë vakive në atërinë Si përë nuk duhet njërë njërë i pineve E bale në sapë Më në harë se sa vetë bojnë Ato për mësë muva më nuna shumë Ato bojnë të edhe të trivet e katër mujë Inshallah, nuk jemi gabit Ka, ka, ka numrat, ato më do këse Shka në bojnë, e nini në atë me i bojnë Ibadet Allahu Gjellë drejtë për drejti me tek, e pse ba 7 vetë, që Allah i Gjellële Njëlelu u ka shku tërë të jeta maksimale njënit pineve, dhe të të të të jetë e 4 vetë, e atësh ka dalin për mi 4 vetë me thonë, na, Allah u palin, na ta ma 4 vetë, zinë të imërë në shtojë, pasë e nu dhe të të të të të të pundi jetës maksimale njënit pineve, nuk si Gjell a shku dhiti si Zotë i Gjellële Njëleluja band mundur, me li, me li gru këllë e qatësh në ma sënë të shka m pas kanë thonë disa ulemote, pas kanë qeni luktesar, i të tiri pas kanë luktu 7-3 vetë, e nata 4 të ja shkoj ka mëseva, edhe që ke të në kishë i pas me pranu bashkollaj, se me luktu me shkavin 3-7 vetë, nuk ka njajnë su këtë qa i spineve, sa në të shka i falë direqat, ajo punë nuk ka ajar, ajo puna mëve, zote gjëllë gjeralu, si talipe prej neve, edhe abdo ta boj, minshallah, ama dhe atë si neve ka bulle bohë në kohë në durë, lilla e Asi sjetë më pak kërstrosin shkojmë atëherë Lilla e lë fatja Po prapër të të të mirët e ative që në Ilanë janë Islamit dhe meritat e Islamit që i ka Islamit dhe kulturat e kultura ti Objekte kulturore të Islamit dhe në Ilanë edhe na ilan në eve disa timësi dhe së sërbijet islamet atë qia së ka na ilan si së të me të një fjalë në gjuhë në eve së në poqërë urdojnë atë njërës këtë një gjuhë në më mjërë hekit fjala jashtik, dishaket dhe dëmën asë turqët, leturnojnë njërës në të të buon në, tjë, në, atë, në të të gjonjë jashtik u të kjale dhe dishaket dhe dëmën atëhera atë për qiave dhe të kërard në të mjë Kjo është me shpiqe politike, kejtë rinja e përshatit tonë duhet me ditë që më dhe e kupi për aferësisht me politikë absolut nuk mire, përshat që politike e kanë një ubarë shumë të marë, unë me ndojë se matë të sështë që në politike janë atër që a vete me politikë mire, se atër që a politike e kanë titull anorë, dhe primëtari anore, e sa i përketa sa i sa në mullë me kuptu, njerë me shpari unë ju kam qazurë, moti para një motë bëtë gjimë se se unë e televizor të sija të kam edhe radio nuk e nga i kur gazetën ka të në tonë nuk venë merëm e menë se sa nëme politikë miremi e, sa i, për, i përkat dërësimit personal tonit u në mendoj se tjisa parlamentar ton kanë ka zhuri sukses tjash dhe konëshën këta në zhuzën me muhu kur kush e disa parlamentarë tonë ka në pritë më shku të veqë i me imësur që ka me thënë Allah i tëllë në zhënë luhu e tëllë në shënë hu nësë në bëhë të rejative në qovë të këmë me qi dhe tira mirëmi dë bëhë të rejative që i karikë në bëhë në bëhë në këmë dhë që ka me, me thënë vaksin e duha si, si mundë të përparoj popëli jonë në një nivel të larë civilizuas popëli jonë mundë të përparoj në një nivel të atëherë kërë atëhë njësim prej ati i sistemi që që kanë njësë parte një popullin dhe së cilës sistemi një një njësë e kanë arritë kutinacion e tipët një që dhe poplitët se o gjallarët jeni të ndarë në di grupe në di kje ka shkujnë në di grupe? kse? o gjallarët jeni të ndarë në di grupe? kse? në të se jeni të ndarë në di grupe? me nuk jemi të ndarë në di grupe Ne jemi të ndarë ma shumë të në zi grupe Po Pseja e jonë se jemi të ndarë ma shumë të zi grupe Se është Allah rështë gjithë mone Shalë përgjëtijë Edhe angazohën me më të madhe Si do qovë Sa kushton nuk kameransi Popullit me të popullin e vetë Ku ligjerojnë ku me projnë Me të vërtetë me ljohë A vërtetasia, ajo me siguria është vetëm me një anën fal, nëse të janë hedhur dallarë të grupa. Në halabash nis ti kimi pati ndigrupa, ama edhe luftoj vëlaun nuk e pranoj se janë ditë, po sti tjel do të ndihmohen vetë ato xhallat para popullit, do të silën mendojë se janë di grupa. A por mua luftati grupa, po ne jam paja grupe që ambientohet edhe dallarë kanë një grup, është si ti jam bra de turnoj në dëvojë për një grup, unë mendoj se prapovaz, mamira do vetë do të ndihmohen gol yolosa garonis porque limen e botras Allahu tanza jallahu ke botras e ka creu por jazis a to dita por telete Allahu jallahu tanza ke botras e anza ke no al Qurani Karim e luvrizat nanu ki fima to dita aprejitavet ona aprejitavet Allahu jallahu tanza por sha shdita te ona o sa fika dallim nimi vetona tan ni jite zos Nimive tonat janë një ditë Allahu Jelle Gjelaluhu Nuk e dhima prejaktive, ditën e prejaktive Ka krihu Zotë i për të gjallë Kresore në mendojt dhe Ajo, ato, apo këta Janë ditët e Allahu Jelle Gjelaluhu Aje faf u qia ati për ti kreon Menit fanë me banu Edhe menit fanë me banu Zotë i janë bërkëta A neven aje ka sejkë ditët Sinat adibë Të horari jo nduhët me ditë Të këtohët Goa dhe njerëzija, Allah i Zelle Zelle Luhu kër e ka kryu sistemin djëllor, kër e ka kryu sistemin planetik, sto planetik sistemin e atkiles, atëherë Allah i Zelle Zelle Luhu për një harë, zdo gjohat me kryevin, si të javë ka than edhe disiplinë e imitatik, a thanë kërani kerim, لا شمت يا بغيله ان تدرك القمر ولليل سابك النهار وكل في فلك يسبحون هناك كليو زوتي ديلد اذا كانيت مروتولو كور كليو هون كانيس مي بورو توليمت ودا ملي ها ملي ديسيبلين كياز دا كونسبت سيلو دو سورت تو بوين طابونات است ديتات كيا كالوناتا تا فلوتا ديتس كسو دو فالور تيلي ديتينت يا ميتيت الله هو ديل جالا فيكس و كاني سون نهارا يو فيتير بول شفيق روت ستالينيت كومونيتيز دو سوي يوباسافا ميا روسار لو ملي سالد دي تالي فياديت بو مايجا dhe to ka qtu atriu sotriu me hoq tani ngaonda nga nga klubi ku pomaj ka qofshir afta derse pa ka vet me prani un e kam dy fije disa ka fotopisk jetok ti po sillet pra kur anis mos se se ata anis i gurin mullinit kadal kadal anis mos e harar ti shanto se me se ke shpreshti ofëriri ka na porgjir se una har se amkon kur ka ni do te me lanu ka golpo mi kur tnalet me bifilit la do tnalet mni har ka tu jato hat adat nalet kadal kadal e tu ma ka dal Kanë fortësi të ofisirëve, asa hera ne u dëtëm ndokë kur do të ndanë kadaqdash, e mos të mbyt nata jonë Tanena. Allahu Zellaluhu ayidil mamir për këto jana, na dhënë të zgjohet kanë shkëryumë ashkëryumë për anë Allahu Zellaluhu, për të çirimë më jaran që fikje, dhe gjëra që kemi kalu kemi polboll edhe në të ardhmot mendoj se do të folin. Si as përgoni luftën anti-islamë sot në botë? Kur kanë qenë për e për irini, falëndersë tjetër edhe fjalët e fundit, kur kanë qenë për irini, falëndersë tona 10 ditët e mësh me Ramazanin, janë sqaruar tema zgjarë e gja, ti shahar, ti shish, ti janë u hu i islamit, është i gjithëso. Mënyrat më progresive këto për hesapat e aktive për luftimin e islamit janë këto. Organizata masune, edhe e bia e saj, juhedizmi, organizata organizata çifute me këtej degët e veta edhe sistemi evropian për kundër islam, angazhimi i kishës Kristere antiislam, misionar biçën e fazë 50000 në botën islam me 6000 dollar mujë, revista evropiane, kanalet evropiane edhe kanalet anije evropiane të cilët titullin shtet musliman i ka